Так і так, ви це щойно все правильно подумали. Без Марусі, його подружки, яка пристала до нашої компанії у Трухіліо, тут, звісно, не обійшлося. Я не раз йому повторював, не слід нічого вигадувати, треба просто на село займатися нікому непотрібною благодійністю та всякою дурнуватою філантропією. Сиділи б зараз десь на узбережжі Тихого океану в оточенні пишногрудих красунь, смолили б тропічні коктейлі через соломинки, ніжились б серед іскристих молочно-теплих хвиль на сонечку. Та де там? Тільки не щастям. Цього разу мого друзяку потягнуло на суспільно корисні вчинки. Захотілося йому бач ще більшої слави, слави щедрого філантропа і добродійника. Через два дні після нашого прибуття у Пуно не знайшлося жодного жителя, який не знав про наш візит. Абсолютно всі. Починаючи з безпритульних собак та місцевих волоцюх, і закінчуючи мером міста. Тільки й говорили про те, яка честь випала на долю їхнього містечка. Куди б ми з сьомиком не поткнулися, кожен стрічний чим не вітався з нами, захлинався в улесливих побажаннях вічного щастя, здоров'я та доброго гумору і настійливо запрошував у гості. Найбільше наша поява схвилювала сеньора Баутісту Рейєса, шановного мера Пуно. Воно і не дивно, адже по всіх перуанських каналах показували, як сам Алан Гарсія Перес, президент республіки, вручав нам похвальні. Не виказати нам належної шани і почестий означало – принародно образити особисто пана президента. Відтак, не встигли ми з сьомиком освоїтися в Високогірному містечку, стиснутому звідусіль незрушними андійськими хребтами, як до нас у готель надійшла яскрава листівка, підписана мером Пуно. Вельмишановний сеньор Баутіста – Люб'язно запрошував двох славетних українців та їхню променисту-супутницю, так і написав проминисту. Нещасний, він ще не знав її вдачі. На святковий вечір у переданні Різдва влаштований спеціально в честь нашого приїзду. Зрозуміло, ми гадки не мали відмовлятися. Зазначеного дня, а то був вівторок, 22 грудня, причепурені, причесані і вилизані, мов, ховрахи на Пасху, вбрані у блискучих фракіт чудового покрою, моросів у вечірній сукні з глибоким вирізом і на височенних шпильках, ми явилися в резиденцію градоначальника Пуно. Я браворно марширував попереду, почуваючись дещо некомфортно через тугий, іначе кокон, сюртук, і воскіштаний трубоч на прокат. Тйомик попід дорожки запаморочливо гарною маросою повагом крукували слідом за мною. Примітка. Це напарник наполіг, щоб я встав видані слова у рукопис. Дозволю собі з ним не погодитися. І, взагалі, я хотів їх видалити. Але при вході у шикарний особняк нас особисто зустрічав сеньор Баутіста Рейс. Спочатку поранець продемонстрував нам свій дім під самостелю стелю завішений дорогими постмодерністськими картинами з Європи і обставлений старовинними меблями ручної роботи. Потім взявся знайомити з іншими гостями, запрошеними на бав, по черзі представляючи губернатора провінції, шефа місцевої поліції. Я тоді ще не знав, що незабаром ми матимемо можливість познайомитися з ним ближче. Голову місцевого суду, Директора великої гірничо-добувної компанії, котрі належать майже всі гори в околицях, кількох знаних банкірів, а ще й юристів, торгашів різного штибу, власників туристичних фірм, які катають туристів по тітікаці, та всяку іншу породисту наволоч. Далі я хильнув кілька келихів кон'ячку, якого разом з іншими напоями розносили поміж гостями смагляві хлопців-офіціанти і дозволив собі розслабитися. На якусь хвильку я забув, що, перебуваючи в іншій країні, за тисячу кілометрів від рідної домівки, ні, фактично ось ця моя хвилинна слабкість і стала першопричиною всіх подальших негараздів. Наслідки не забарилися. По-перше, я навіть не помітив, як нас із напарником розділили. Тьомик зі своєю напудреною дівулею влився в одну компанію, де по кілька разів переповідав історію про те, як він Скупив усі килими ручної роботи в одному мексиканському хуторі, врятувавши тим самим населення хутора від неминучого голоду. Я ж приєднався до іншого гурту, де захоплено говорив про перспективу. По-друге, я проморгав той момент, коли Тьомик, як і я, трохи розслабився. Після чого почав у три горла хлептати піско. Перемітка перуанський лікер з винограду вміст алкоголю 40%. Я й досі собі не можу цього пробачити, оскільки десь через три чверті години мій колега вже був повністю готовий. Це то п'яний, як чіпок. Експресивно жестикулював, щипав Марусю за попку, чим доводив дівулю ледь не до сказу. Ліз до неї цілуватися і з натхненням розповідав гостям світського рауту про те, як рік тому він пожертвував у горах Чіапасу 500 тисяч мексиканських песо. Доєрлимі перуанці, вислухавши історію, ахали, охали і плескали в долоні. Як наслідок, затьмарені сявом тьомикової доброчинності, чільні мжі Пун почали навперебій закидати його різними пропозиціями. Скажімо, містер Гаркінс, директор елітної англомовної школи. Запропонував Артемові прочитати для учнів курсу лекції про філантропію. Його святість сеньор Ауреліо, єпископ попросив мого напарника виголосити кілька проповідей у церкві і відспівати двох покійників, яких ховатимуть у суботу.